Прокинувся десь усередині голосок когось не такого довірливого, як вона сама. Голосок закричав пронисливо, так голосно, що вона злякалась, чи не чують цього інші. Розмріялась. Вже мала таке одного разу. Досі віддихатись не можеш. Спершу захистили, відборонили. А потім довелося самій боронитись від такого оборонця. Вдруге, на ті самі граблі краще не треба. Музика заграла голосніше, пари почали виходити на танцювальний майданчик. «Дозвольте», – подав їй руку Георгій Аватисович. «Він ще й танцює?» – здивувалася Валя. Здивувалася ще раз, коли відчула, що людина-гора насправді не нависає над нею, немов хмара, і не втикається їй у ніс животом, як вона собі уявляла у першому нападі паніки». Навпаки, живіт у нього зовсім не висить до колін, а цілком допустимого об'єму. І ніс її опинився не на рівні пряшки його паска до штанів, а на рівні якоїсь із верхніх ґудзиків сорочки. Страшенно дорогої. Де він їх бере? Сорочки і костюми отакого величезного розміру. І туфлі, і годинник? Ні, власне, годинник як годинник. Стандартний собі Ролекс. Інших такі мужики, не носять, бо кури засміють. Зате браслет справді велетенських розмірів. Засмагла, трохи волохата рука, таки належала велетневі, не інакше. Його руки були не просто ніжними, надміру обережними, аж смішно. Мабуть, він боявся її роздусити. «Валю, ви така маленька, така тендітна». «Я? Я маленька?» Щиро засміялась Валя. «Ну, на зріст, може, і маленька. Та уперше чую, щоб мене називали тендітною». «Я вас образив?» Обличчя Георгія стало майже дитячим, а пальці, схожі на гроно рожевих бананів, ніжно торкнулись її щоки. «Я зовсім не вмію поводитись із жінками. Тому й досі не одружився. У моєму віці це вже ознака... «Ознака чого?» – співчутливо спитала Валентина. «Ознака якоїсь неповноцінності. У людей виникають запитання, чому? Що в нього не так?» І відповіді. «Ви погляньте на цю живу гору. Хто, якщо він божевільний, добровільно погодиться із нею жити? Хіба з розрахунку задля грошей? Ну, не будемо про це». Давайте краще покатаємось на гондолі. Я сам це придумав, гондолу. Привезли із самої Венеції, справжня, виготовлена за старовинними кресленнями. І гондольєр, не хухри тобі мухри, возили хлопця Віталію, щоб навчився керувати човном, вловив, так би мовити, всі особливості. Це не так просто. У валі затремтіло серце, коли вона уявила собі, що вони удвох сядуть у гондолу. Вона ж негайно потоне, негайно піде на дно. Не існує судна, здатного прийняти на борт такого гіганта. Та нічого подібного не трапилось. Георгій Аветисович першим вступив у човен, подав руку валі, запропонував їй зручно влаштоватись на оксамитових подушках під розкішним навісом, який, мабуть, призначає для того, щоб у сонячні дні захищати пасажирів від сонця, у дощові від дощу і за будь-якої погоди від чужих очей. Джузеппе, давай туди, показав кудись на середину озера власник екзотичного засобу плавби. А він що у вас, італієць? Озирнулася, щоб роздивитись хлопця Валентина. Ні, він нормальний хлопчина, і звуть його Степаном але гондольєр-українець не те, тому на роботі він у нас Джузеппе. Справді це було б не те. Якби український хлопець на ім'я Степан, плавно керуючи веслом, Могикав би собі підніс, в саду гуляла, квіти збирала, це було б органічно не те. А неаполітанське, повернися в Соренто, чи скажіть, дівчатонька, подрузі ваші, та ще й майже італійською, з галицьким, звісно, акцентом, От воно, та фішка, за яку люди платитимуть великі гроші. Валі нещулася, як грона рожевих бананів лягло на її долоню прохолодно і ніжно. Голос зовсім не громоподібний, тихенько нашіптував усілякі дурнички про погоду, про озеро,